Ət-Təkvir Sarınma Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə İdəş şəmsü kuvvirat Və idəl nücumun kədərat Və idəl cibəl suyyirat Günəş sarınacağı zaman Ulduzlar soluxub sönəcəyi zaman Dağlar hərəkətə gətiriləcəyi zaman. Va idal Boğaz dəvələr başlı başına qalacaqları zaman. Vəhşi heyvanlar bir yerə toplanılacağı zaman. Va idal biharu sujratu va alovlanacağı zaman. Hər kəs öz tayına qovuşdurulacağı zaman və idəl məvudə su'ilət diri diri torpağa bastırılmış qız uşağı soruşulacağı zaman hansı günaha görə öldürülmüşdür və idəs səhifələr açılacağı zaman göy qopardılacağı zaman وَاِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَاِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ جəhənnəm alovlandırılacağı zaman və cənnət möminlərə yaxınlaşdırılacağı zaman alimət nəfsü mə əxdarat. hər kəs bu gün üçün özünə nə tədarüq etdiyini biləcəkdir Falə uqsimu bil-xansil jawaril-kuns və well leylidə izəsə as vəs-subh idə tanəffəs und gecə çıxıb gündüz batan ulduzlara seyrə çıxıb gizlənən səyyarələrə qaralmaqda olan geciyə və açılmaqda olan səhərə İNNEHÜ LA QAVLU RASULİN KERİM Həqiqətən bu, gönderdiyimiz mühterem bir elçinin sözüdür. ZİQÜVVETİN İNDEDİL ARŞİ MAKİNİN MUTAİN THEMME AMİN O elçi ki, qüvvətlidir, erşin sahibi yanında böyük hürmət sahibidir. Orada itaat ediləndir, etibarlıdır. Sizin dostunuz Muhammed divana deildir. O Cebrail'i aydın üfükte gördü. O qeybdən de xəssislik edən deildir. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ Bu Qur'an, daşkala olunmuş şeytanın sözü də de deyildir. Eliyse, ondan üz döndərib, hara gedirsiniz. اَنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِينَ Bu aləmlərə yalnız bir nəsihətdir. Sizlərdən doğru yolda olmaq istəyənlər üçün. Və mā təşaəun illə əyyə Aləmlərin Rəbbi Allah istəməyincə siz istəyə bilməzsiniz.